Kapitola 3 Den na zem kročení. Před patnácti lety Jošovi bylo právě třináct. Později si většina lidí pamatovala, kde byly v den na zem vkročení. Většina z nich byla ve sfrabu. V té době nikdo nevěděl, kdo pustil laveb schéma elektrických obůdů v kročce. Ale když prolétl světem večer, podobný ostří kosy, děti na celém světě začaly v kročce skládat. Jen v okolí madizonského domova jich bylo alespoň tucet. Na prodejny s elektrosoučástkami se do doslova skupinové nájezdy. Elektrické okruhy byly až sněžně jednoduché. Brambor, který se měl připojit do jeho středu, vypadal jako nesmysl, ale byl důležitý, protože to byl váš zdroj energie. A pak tam byl vypínač. Vypínač byl absolutně nezbytný. Některé děti si mysleli, že vypínač nepotřebují, že stačí skroutit dráty dohromady. A to byli ty, které skončily s křikem. Jošua skládal svůj první kročec opatrně. Vždycky dělal věci pečlivě. Patřil k tomu druhu hochů, kteří vždycky všechno natřou, než to začnou skládat, a pak jednotlivé kousky skládají ve správném pořadí, jeden po druhém, tak, jak si je před zahájením práce rozložili do řady před sebou. Jošua vždycky věci zahajoval. Znělo to mnohem rozvážněji a důležitěji, než obyčejně začínal. Když se ještě doma pouštěl starých a často nekompletních skládaček, kterým se dnes říká pucle, vždycky si ze všeho nejdříve všechny kousky pečlivě rozstřídil a než k sobě složil první dva, oddělil si nebe a moře a okraje. Dost často potom, co obrázek složil a zjistil, že je nekompletní, se přesunulo své malé dílničky, velice pečlivě vyřezal chybějící kousky zhodného kousku přechličky, kterou si nastřádal a pak je vhodně natřel. Kdybyste to nevěděli, nevěř nevěřili byste, že byla v hlavolamu mu původně prázdná místa. A někdy, za dehledu sestry Seren Serendipity, vařil. Znesl si všechny ingredience, pečlivě se je předem připravil, pak si pročetl recept a pustil se do práce. Během práce po sobě dokonce uklízel a měl použité nádobí. Vařil rád a líbilo se mu ocenění, které za ně v domově sklízel. To byl Ješua. On tak věci dílal. Proto také nebyl prvním dítětem, které vykročilo ze světa, protože on nejenže svůj vkročet natřel, ale pak ještě počkal, než barva zaschla. A proto také byl prvním dítětem, které se vrátilo zpět, aniž se počúralo nebo dopadlo ještě hůř. Den na zem vkročení. Děti mizely. Rodiče prošesávali okolí. V jednom okamžiku tam děti byly a hráli si s tou poslední nejnovější bláznivou hračkou a v zápětí byli pryč. Když zoufalý rodič potká dalšího zoufalého rodiče, v ní se zoufalství v hrůzu. Byla zavolána policie, ale... Aby udělala co? Zatknout koho? Hledat kde? A a sám vkročil. Poprvé. Stalo se to mezi dvěma údery srdce. Při prvním byl ve své dílničce v domově. Zápětí stal v lese, mohutném, hustém, kde měsíční světlo jen stěží pronikalo k zemi. Všude kolem slyšel další děti, jak zvrací, Volají rodiče a několik z nich ječelo, jako kdyby utrpěli nějaký úraz. Přemýšlel, proč všechny ty potíže. On nezvracel. Bylo to trochu strašidelné, to ano, ale byla teplá noc. Slyšel pískot moskitů. Vnucovala se, se jen jedna otázka. Teplá noc kde? Všechem ten pláč ho rozptiloval. Kousek od něj bylo nějaké dítě, které pořád volalo rodiče. Podle hlasu to byla Sára, Další dětská obyvatelka domova. Zavolal na ní jménem. Přestala plakat a zaslechl docela v její hlas. Jošo? Znovu se nad tím zamyslel. Byl pozdní večer. Sara by byla v divčí ložnici, což bylo asi 20 metrů od jeho dílničky. Nepohnul se, ale přitom byl někde jinde. Tohle nebyl Madison. Madison měl své zvuky, auta, letadla, světla, ale on teď stal v hustém lese. Tedy vypadal jako z pohádkové knihy a široko daleko nebyl jediný záplesk poliční lampy. Jeho myšlenky se spojovaly postupně, kousek po kousku, jako nekompletní skládačka. Mysli, nepanikař. V poměru k tomu, kde je on, nebo kde byl, je ona tam, kde je nebo byla. Musíš jen projít chodbou do jejího pokoje. Na druhé straně, teď a tady žádná chodba ani pokoj není. Problém je vyřešen. Jenže to znamenalo, že k tomu, aby se k ní dostal, musí projít stromem, který měl před sebou. A byl to výjimečně mohutný strom. Pomalu strom obešel a prodíral se spleteným podrostem, trnitým houštím a padlými větvemi divokého pralesa. Mluv dál, zavolal. Nehýbej se, já už jdu. "Ješuá." Hele, já ti něco řeknu. Spívej. Nepřestávej zpívat, tak tě v té tmě najdu. Ješuá rozsvítil baterku. Bylo to malá baterka, která se mu právě tak vešla do kapsy. Noci sebou vždycky nosil baterku, samozřejmě. Byl to přece Jošua. Nespívala. Začala se modlit. Oči náš jenci na nebesích. Přál si, aby lidé dělali to, co jim řekl, nebo aspoň někdy. Z okolní pralesní temnoty se k ní postupně připojili další hlasy. Posvěcej jméno tvé. Zatleskal a vykřikl. Všichni močte, dostanu vás odsud. Věřte mi. Nevěděl, proč by mu měli věřit, ale jeho autorat, autoritativní ton zabral a hlasy utichly. Nedechl se a zavolal. Sáro, ty první, jasné? Všichni ostatní půjdou sněne k modlitbě. Nic neříkejte, jen se vydejte k té modlitbě. Sára začala znovu. Otče náš, jen si na nebesích. Jak s rukama nataženýma před sebou pomalu postupoval temným lesem, prodíral se pichlavým houštím Zakopával o kořeny a opatrně nohama zkoušel se před sebou, slyšel všude kolem sebe zvuky pohybujících se lidí a další volající hlasy. Některé si stěžovali na to, že se ztratili. Jiné zase na to, že tady jejich mobily nemají signál. Občas se jich telefony i zahlédl, malé displeje světelkující jako světlušky. Tu a tam se ozývalo zoufalé vzlikání a několikrát dokonce zaslechl bolestivé sténání. Modlitba dozněla obligátním Amen které se kolem rozlehlo několika rovnou ozvěnou. A ozvala se Sára. Jošu, už jsem skončila. A já si myslel, že je chytrá, pomyslel si Jošu. Tak začni znovu. Trvalo mu několik minut, než se k ní dostal, i když nebyla ani na délku domova daleko. Ale přitom si všiml, že tenhle chomáč stromů, který vypadal zprvu jako les, je docela malý. Za ním viděl měsíčním světle něco, co se podávalo prérednímu kvítí jako v arboretu, ale ani známky po domově nebo třídě spojenců. Nakonec se k němu Sara došourala a přišla se k němu. Kde to jsme? Řekl bych, že někde jinde. Víš, co myslím, jako je třeba Narnie. měsíčním světle viděl, že jí po tváří stékají slzy a pod nosem má nudly a cítil, že jí pyžamo zapáchá zdratky. Nikdy jsem do žádné skříně nevlezla. Vybuchl smíchy. Klku se na něj dívala, ale protože se smál, smála se také. A malou mítinu začal poní smích, protože se k ním už pomalu blížili ostatní děti, stahovali se ke světlu baterky a na okamžik překonali svůj strach. Bylo něco jiného ztratit se a být sám a úplně něco jiného ztratit se a mít v partě a být v partě a smát se. Někdo, někdo se dotkl jeho paže. Jaši Alfrede? Bylo to hrozné, byla tma a já se najednou spadl někam, dolů, dolů až na zem. Joshua si vzpomněl, že Alfred měl akutní zánět žaludku a ležel na marotce, prvním patře domova. Muselo propadnout mizející budovou. Nestalo se ti nic? Ne, Joši, jak se dostaneme domů? Joshua vzal Sáru za ruku. Sáro ty jsi udělala v kročec? No. Podíval si na změt součástek, které ještě svírala v ruce. Neměla je v žádné krabičce, ani v krabici odbotné, natož v krabičce, která byla pečlivě vyrobená přímo k tomu účelu. Co jsi použila jako vypínač? Jaký vypínač? Prostě jsem zakroutila dráty. Podívej, v tom návodu jasně píšou, že se tam má umístit ostředivý vypínač. Velmi opatrně vzal v kročec do rukou. Co se týče Sáry, musel být člověk velmi opatrný. Sára nebyla problémem, se to problémy téměř neustále potkávaly ji. No, alespoň, že tady byly tři dráty. Matem sledoval okruh. Strávil celé hodiny tím, že upřeně zíral na plánek o vodu. Znal na spaměť. Oddělil dráty a propletený svadzeček jí pak vložil do rukou. Poslouchyně, Až řeknu teď, spojíš tehle a tehle drát. Jestli zjistíš, že jsi na svém pokoji, hoď celou tu věcičku na zem a vlez do postele, jasné? Několikrát popotáhla a zeptala se. A co, když to nebude fungovat? No, tak budeš pořád tady a já taky. A to zas nebude tak špatné, co říkáš? Takže jsi připravená? Tak jdeme na to. Budeme odpočítávat od deseti. Devět. Osm. Došel až k nule. Sára zmizela a ozvalo se tiché plesknutí, jako když praskne velká mídlová bublina. Ostatní děti chvilku zírali na místo, kde byla, a pak se obrátili k Jošuovi. Z těch tváří, které viděl kolem, pokud nějaké viděl, jich celou řadu nepoznával. Neměl tušení, jaký kus svět urazili. Právě teď byl králem světa. Tyhle ubohé děti udělají, co jim řekne. Nebyl to pocit, který by se mu líbil, byla to povinnost. Obrátil se k Alfredovi. Tak, Frede, teď ty, znáš Sáru. Řekni jí, ať si nedělá starosti. Řekni jí, že se spousta dětí vrací. Řekni že se bude spousta dětí vracet domů přes její ložnici. Řekni jí, že Ješua říká, že je to jediná cesta, jak se dostat domů. A prosím tě, nerozčluj se přitom. Teď mi půjč svůj v kročec. Jeden za druhým, jednotiché pop za druhém, děvčata a chlapci mizeli. Když zmizel poslední z těch kolem něj, pořád ještě slyšel v temnotě pralesa, možná i mimo něj hlasy. Proty nemohl Jošua nic udělat. Nebyl si ani jistý, že bylo správné to, co už udělal. Stál tiše v temnotě a poslouchal. Kromě vzdálených hlasů neslyšel žádný vzduch. E, neslyšel žádný zvuk jen slaboučké pištění moskytů. Lidé vám řeknou, že moskiti dokážou během nějakého času zabít i koně. Pozvedl svůj pečlivě sestrojený v kročec a posunul vypínač. Okamžitě se ocitl naspět v domově vedle sářeny postele v jejím malém předspaném pokoji právě v čas, aby zahlédl v chodby mizející za na poslední stále ještě hysterické dívenky, kterou poslal naspět. A zároveň zaslechl vysoké hlasy sester, které volali jméno. Spěšně znovu pohnul vypínačem a znovu stal v, samotném, v samotě temného pralesa. Jeho pralesa. Teď kolem něj slyšel mnohem víc hlasů a byly blíž. Zliky, výkřiky. Nějaké dítě říkalo velmi vychovaně — Promiňte, prosím, mohl by mi někdo pomoci? Pak ze bublání. Někdo zvracel. Další příchozí. Proč jim všem špatně, pomyslel si. Když na to později vzpomínal, tak to byl pak dne na zem vkročení. Všichni zvraceli, on ale ne. Vydal se do tmy a hledal poslední volající dítě. A potom dítěti tady bylo další. A další, které mělo zlomenou ruku, protože jak se zdálo spadlo z nějakého vyššího poschodí. A pak další. Pokaždé se objevilo další dítě. První náznak rána naplnil hustý lesík ptačím zpěvem a světlem. Bylo ráno i doma. Teď už nebylo slyšet vůbec žádné lidské zvuky, až na vzliky posledního chlapce, který si vrazil do nohy kus špičatého dřeva. Ten ho v žádném případě nemohl ovládat svůj vkročec a to byla škoda, protože v sílícím světle mohl Joshua obdivovat řemeslnou dovednost, s jakou byl vyroben. Ten chlapec očividně strávil nějaký čas studiem nabídky radiosoučástek. Inteligentní hoch, ale ne dost chytrý na to, aby si se sebou vzal baterku nebo sprej proti moskitům. Joshua se opatrně sehnul. Vedl chlapce na náručí a narovnal se. Chlapec zasténal. Jednou rukou Joshua zašmátral po vypínači svého vlastního v kročce a znovu si v duchu poblahopřál k tomu, že přesně dodržela všechny pokyny. Když se objevili tentokrát, svítilo mu do tváře světlo, a během několika vteřin před ním se skřípěním brzd zastavilo policijní auto Madisonské policie. Z auta vystoupili dva policisté. Jeden z nich, ten mladší ve světelkujícím oděvu, od něj vzal raněného chlapce a položil ho na trávník. Druhý policista, přesný řečeno policistka, před Ješou zůstal stát. Rozevřela paže k obětí a usmívala se. Toho poněkud znervoznilo. Takhle se usmívaly sestry, když si objevil nějaký problém. A paže rozevřené k obětí se mohly rychle zmínit v paže, které vás pevně uchopí. Za policisty byla spousta světel, která vypadala jako filmové reflektory. Ahoj Jošo, řekla policistka, jmenuje se Monika Jensonová.